Velkommen til Poster, en faktorbaseret podcast om politik. Mit navn er Sune Steffen Hansen, og med mig i studiet har jeg min rigtig god ven, gamle kammerat Jesper Claus Larsen. I Poster, der ser vi på... Åh, oh, Jesper, jeg føler, jeg gentager mig selv så mange gange, men jeg vil gerne lige sige det alligevel. Grundlæggende vil vi jo gerne analysere vælgerne, ja. vil vi vil gerne se strømninger i samfundet, og ja. derved foreskrive i en eller anden grad, hvad der sker i fremtiden. Ja. Og i dag så ser vi faktisk på et specifikt parti. Ja, det Vi, vi. sidder bruger sådan data, og vi tager nu en samtale omkring, hvem? SF. SF. Socialistisk Folkeparti. For gangkugle til krigsmaskine. Ja, helt andet, ja, andet Det må vi jo forløbe. I'm Nej, men vi, vi har tænkt, at vi skulle fokusere ned på SF i dag, også fordi der, der er nogle vanvittigt interessante perspektiver omkring det, der foregår med SF og det, der egentlig har foregået i længere stykke tid. Men først så tager vi lige sådan op og ruller lidt tilbage i tid og siger, hvor kommer SF fra? Hvad har ligesom kendetegnet partiet frem til, til i dag? Vi tager en pejling på og der ser deres vælger ud, den slags ting. Og så prøver vi i anden del af programmet at lægge os over og så sige, hvad, hvad, hvad, hvad, er der nu, hvad ligger der foran SF? Hvad er det for nogle muligheder, der ligger? Hvad er det for nogle potentialer? Og så prøver vi ligesom op at give vores analyser det. Jesper, vi er politiske nørder. Skal vi nørde? Det synes jeg. SF står på frihedens side, også når det koster, også når det er svært, også når der er en regning, der skal betales. SF skal ligesom børnehjemsknægten fra Nørrebro tilbage i 56, så stiller vi os på den rigtige side af historien. Nå Jesper, er du klar til at snakke om SF i dag? Ja, det har jeg faktisk glædet mig til. Godt. Nu starter jeg lige med det her slogan. Mm. Avrust Vort land. Ja. SF's slogan ved det første valg i 1960. Ja. Jeg tror faktisk, det er den, den første valgplakat, de har. Jeg i hvert fald ikke kunne se det der var tidligere. Men der står simpelthen, Avrust vores land. Ja. 1960. Ja. Okay? Ja. Så kører vi lige hele vejen op til... 20, fast forward. Fast forward 22, 6. marts, tror jeg det er. Ja, 6. Der bliver indgået en stor aftale i statsministeriet. SF er med. Mm. Man vælger at lave en ny sikkerheds- og forsvarspolitik i Danmark. Mm. Vi skal af med forsvarsforbeholdet. Det vil man i hvert fald sætte til afstemning. Ja. Det skal vi så stemme om her 1. juni. Ja. Øh, og man vil hæve forsvarsbudgettet øh, i fremtiden med hele 18 milliarder kroner penge, ja. der kunne blive brugt på velfærd. Ja. Det skal nu gå til krisemateriale. Ja. 2 procent af BNP. Altså, vi, vi, vi, snak, vi snakker nu 62 år efter den her berømmede, eller ja, ja. berømmede, eller kendte valgplakater, ja, ja. afrustet Fortæller det ikke alt om SF? Jo, det, det tænker jeg. Et, et parti på en voldsom rejse. Ja, ja, og jo også et parti, som er, altså, som, som, som i 1960 jo var, var sådan fuldtoneet venstrefløj, øh, øh, aktivistiske ja. Ja. Øh, på alle mulige måder. Og, og 6. marts jo egentlig bliver hvad skal man sige, kommer ind i den der klub af sådan gamle øh, magtpartier, ja. øh, med Socialdemokratiet, med Venstre, Konservative, Radikale, der bliver SF sådan, de kommer ind i den der klub, hvor man siger, det er os, der ligesom er, hvad skal man sige, grundfjællet i, i, i, i, i Danmark, ikke? Jo, og det er jo, en, det er jo en voldsom rejse, fordi hvis jeg lige bare skal til bare he, mm. lige sådan historisk tilbage mm. på det. Ja. det tænker jeg alligevel er relevant, for ja. vi kommer lidt ind på, hvor det står i dag, så yes. er det jo... Ikke bare en politisk rejse, hvor man har gjort op med rigtig, rigtig, rigtig mange politikområder gennem tiden. Øh, synet på EU, man er blevet hårdere på arbejdsmarkedspolitikken, udlændingeområdet ejer for glemme, man stemmer for finansloven i dag, det har man også været forbeholdt med tidligere, yes. og so on. Yes. De er jo ingenlunde kvælt lige pt. under magtens å, eller nej, nej, ansvarets O, som nej. Per Hækkerup nej. sagde i sin tid under det røde kabinet. Det er ikke, at, en, at de får så, så, så dør Folkesocialisterne. Det kan de ikke slet ikke klare. Nej, præcis. De har jo sådan set overlevet det at tage ansvar. Men det er jo et parti, som er enormt interessant, fordi det er jo sådan, hvad kan man sige, på en eller anden måde, at der er skabning jo tæt forbundet med Socialdemokratiet. Mm -hmm. Og tæt forbundet med Venstrefløjspartierne. Og et parti, der i virkeligheden har været klemt lidt for begge sider, og altid måske har haft lidt svært ved lige at finde ud af, hvor langt til Venstre skulle man trække før man så kom over i nogle af de venstreorienterede ja. alternativer, hvor tæt på socialdemokratiet skulle man ligge. Og der har man ligget på sådan jo i virkeligheden godt og vel, en, en, en 6-7-8 procent, måske lavere i perioder, ja. men over ja. det langstrakte periode. Ja. Det er et parti, som jo bunder på i virkeligheden nogle bevægelser ja, det er i samfundet. Det. Yes. Det er jo noget af det, som, som nu og du og jeg jo tidligere rådgiver Socialdemokratiet, det er måske det, når Socialdemokratiet har været svært ved at fange ind. Det er nyere bevægelser i befolkningen. Det gjorde man jo i 1800-tallet, arbejderbevægelsen, men siden da har det måske været sværere. SF, modsat Socialdemokratiet, mm. har jo faktisk bygget på en, en antimilitaristisk, altså fredsbevægelsen, ja. ikke rødstrømpebevægelsen, miljøbevægelsen, og virkeligheden inkorporeret dem rigtig, rigtig, rigtig mm. godt. Og så har man jo haft nogle vælgere, som har været delvist historiske øh, arbejdere, mm. men i høj grad også øh, studerende, nogle af dem, der havde en social kapital, som var altså en, en, en baggrund kulturelt, som var lidt stærkere måske, end, end, end så mange andre øh, vælgergrupper. Mm. Men det har man ikke helt nødvendigvis længere. Man har i hvert fald ikke arbejdere. Nej, nej, nej, man slet ikke arbejder. Og nu, nu kommer vi lidt op, tænker jeg, til, det var sådan det historiske ja, ja, ja. SF, som vi kan Ja, ja, jeg ja fordi man kan sige, vi skal, altså, det kan man jo altid grave. Det kan man jo bruge lang tid på at Eller høre det på sig, Jesper. det kan man jo også. Ja, det kunne være, at vi skulle lave <laughs> et helt historisk... Vi skal lave sådan et helt et år, hvor vi kun snakker historiske sager og sådan noget. Ikke? Og kun om SF. Ja, ja. Nej, nej, nej, jeg tænker også. Der, der er sikkert også nogle andre, der er interessant. Nej, jeg synes også, det, det er relevant at komme her op i den nyere tid, fordi, at, eller eller andet der kan man sige... Alene, hvis du kigger over de seneste 10 år, har der, jo været, altså, der, der har der jo virkelig sket noget med SF's øh, både sådan position øh, mm -hmm. i dansk politik, ageren i dansk mm -hmm. politik. Og så kan man så sige, at et eller andet sted, så står vi vel egentlig også over for en situation, hvor man må sige, at hvis denne her operation lykkes, og det ved jeg godt, det kommer vi, også, det kommer vi nærmere ind på øh, senere i programmet, men hvis operationen lykkes, som det ser ud, som om at den kan lige nu for BIOS som dyrs vedkommende, så må man sige, at, det, at der er tale om, om noget at komme back mm. i forhold til, at du kigger tilbage til et parti, som havde første runde i regeringen fra 11 mm. til 13, var nødt til at gå ud, var egentlig stort set nærmest smadret til ned under guldbræderne, er egentlig blevet genrejst over en periode på de her 7-8 år cirka. Ikke? Det synes jeg også er interessant. Det er super interessant, og det, og det har måske noget at gøre det med, at man har fundet et, et, et vælgersegment, som egentlig lå mere naturligt til partiet. Mm -hmm. altså, vi, nu var vi jo selv en, en del af perioden dengang, ikke? og der var øh, visionen for SF dengang, og det var under Ville Søvendal, han var formand. Det, det var jo tanken om, at vi skal være partiet for dem, der smører lever på ikke? altså den hårde arbejdende ja, ja, danske, og lidt ja. sådan produktionsdanmark-agtige, og måske tilbage til de der rødder, faktisk Larsens tid, altså den stiftende formand, hvor man også tænkte, at arbejden skal også kunne se sig selv i, i, i DSF, og det fungerede ikke. Nej. Det fungerede ikke. Overhovedet ikke. Og det kostede dyrt, og man har så ændret sig over til måske mere realistisk at se på nogle grupper, der ligger mere naturligt til SF i dag. Og hvem er det, Jesper? Hvem er den typiske SF-vælger? For det har vi jo godt indblik i. Det har vi et vanvittigt godt indblik i, og man kan sige eller sted, at det interessante ved det, det er at hvis vi går tilbage til 19-valget, og som ligesom siger, det er sådan det sidste officielle nedslag, vi har på, og så sige hvordan ser partiernes vælger ud, så viser 19-valget egentlig en tendens, som kun er blevet forstærket i forhold til de helt seneste tal, som, som vi har adgang til. Men det, det skal jeg nok komme tilbage til. Men altså, ved 19-valget, hvis vi tager udgangspunkt i det, så der er ikke nogen tvivl om, at SF-vælgeren, det er typisk en kvinde. Det er sådan, lige omkring de 60 af SF's tilslutning tilbage på de 7,7, som man fik ved 19 valget, der er kvinder. Det er en det, er, som vi kunne kalde en moden vælgergruppe, det vil sige, at der er 40 procent, som ligger i spændet mellem 50 og 69 år. Og så er der forholdsvis mange med en eller anden form for videregående uddannelse. Og det er i 19-vælgeren, 19 det er 41 procent, Øh, og så har vi det her med, at SF jo, og det er jo sådan set egentlig en, en, en, en historisk ting også for SF's vedkommende, vi har, at SF er ekstremt meget et hovedstadsparti. Mm. Så det ved jeg godt, at der, der eksisterer lommer rundt omkring, øh, både på Sjælland og også i, i det jyske, ja. men, men hovedstaden er virkelig en motor i, i SF's vælger Ja, No doubt about it, men det sjove er, hvor radikal jo også godt kan have nogle lomme i nogle andre store byer og ja. enhedslisten også. Så er det fuldstændig enig. SF har ligesom omkring hovedstaden, og så så det ned omkring Roskilde ja, ja, og ja, Køge ja. og yes, yes. lidt af Sjælland. Yes. Så i mit hoved plejer jeg at sige det er sådan skelandsk-københavnsk parti, og de har meget meget svært ved det der ligger uden for det område. Altså, Jamen jeg tror også, at man skal tænke det på den måde, at øh, altså et eller andet sted så er at nogle af de der, hvad skal vi sige, nu siger jeg sådan i anførselstegn nyere områder på den københavnske vestegn og sådan noget, det der blev etableret i løbet af ja. 50'erne. 70'erne, 80'erne, af Batslund, øh, altså længere nedad mod Greve, øh, Badeø, Køge, den slags ting. Det er jo også nogle typiske øh, sf enklaver, fordi du har nogle af de der øh, kerne-SF-vælgerfamilier, øh, som egentlig flytter ud i de her nye områder mm. og kan bo i de her rækkehuse, som også har en eller anden sådan lidt for nogens vedkommende det det kollektivistiske tankegang den slags der. Så på, på den måde har de også sådan sig så ud i de der sådan københavnske randområder vestegnen øh, ja. syd for syd for københavn, ikke? Det der så er interessant så. Ja. Det er hvis man kigger på nu har nu har jeg været inde og kigge på de aller seneste tal jeg har øh, på, på SF's vælgerprofil, så er den fuldstændig identisk. Den er sådan set bare styrket på lige præcis de her parametre, ja. som jeg lige har snakket om. Vi har endnu altså deres profil er endnu mere kvinder i dag. Ja. Det er, ja. I dag er det 63-64% i stedet for 59% procent ja. tilbage ved 19 valget. I, I dag er det over halvdelen af SS-vælgere. Faktisk op imod 60% procent af SS-vælgere er over 50 år. Ja. Øh, vi har det her med, at endnu flere er videregående, har, har videregående uddannelse. Vi har faktisk kun 16% procent af SS-vælgere, der lige nu og her, med den tilslutning, som de har i dag, er øh, erhvervsuddannede. Ja og det, det, det sætter jo ja. virkelig redigere det her med at, at arbejderne er faktisk ikke øh, altså de søger grundlæggende ikke SF de, de, kan, de, øh, de kan i hvert fald ikke se sig selv i den i det SF der nej, eksisterer lige nu her men det der er sjovt med den de videregående uddannelser det er at det er jo også en særlig gruppe inden for de videregående yes. uddannelser og det kan jo også forklares hvorfor det er lige pludselig når du snakker Albertslund og andre områder hvorfor de bor der fordi det er jo, det er jo folk med mellem lange uddannelser ja, primært. og meget ofte vil det jo være øh, øh, det kan være pædagoger, øh, det kan være sygeplejersker, mm. øh, folk, der, er, der har en tilknytning af kvinder i særdeleshed, der har en tilknytning til den offentlige sektor, som ser sig i, i, denne her, i det her SF-projekt, der er nu her. Og det er klart med deres indkomst og den eksplosive prisudvikling i hovedstaden, så er det jo også nogle af dem, der presses ud ja, ja. i omegnen, hvor at priserne trods alt på et hus er lidt billigere, end det måske er på østsiden af Amager eller Østerbro eller noget, den during øh, og, og derfor så ser vi sådan presset også, fordi den gruppe kender vi jo indkomstmæssigt, hvor de ligger henne, at de ligesom sådan rykker sig til omegnen. Og ja, ja, så kan SF jo også, fordi prisudviklingen er, som der er på boligmarkedet, faktisk blive et parti i langt højere grad, end det historisk har været. Tak. Jo, jo og på den, måde kan, kan, på den måde kan man kan sige, kan SF jo også være med til at hvad skal man sige, omkalfatre den øh, vælgermæssige situation, der er, for eksempel eksisterer på den, på den, øh, den københavnske Vestregning. Det var også nogle af de tendenser, som vi rent faktisk så tilbage ved kommunalvalget i, i november. Ja. At der sker et eller andet derude, ja. som meget har at gøre med en ændring i demografien, og på den måde også altså en ændring i, hvad er det egentlig for nogle vælgere, der flytter til og forlader... Respektive recit. kommuner, for eksempel, ikke? er jo stor kreds, når vi snakker folk, ja, ja, ja. Og så en anden ting med SF, Jesper, som jeg altid synes var fascinerende. det, jeg synes, selv, jeg var, øh, selv dengang jeg selv var ungdomspolitisk aktiv, og man tog at sige, jeg var øh, formand i noget et forum, mm. Øh, tilbage i tiden i København-afdelingen, og øh, førte jo kampagner rundt omkring. Og der kan jeg huske, at det var markant, dengang jeg lagde mærke til, når man er ude og føre kampagner. Når du kom på universitetet, for det første var der, var der aldrig nogen, der ville stemme Nej, det var rigtig op ad bag. Nej, ja, præcis. Præcis. Det var, Men det var Radikal Venstre eller SF. Ja. Og de sprang hele tiden socialt, over. Og jeg kan huske, at jeg noterede mig allerede dengang, gang, jeg begyndte at interessere mig for vælgerdata data mere og mere, at noget af det, SF havde, det var, at de generelt havde en kæmpe reserve mm -hmm. eller potentiale, som mm -hmm. ikke var indføddet. Der var enormt mange danskere, kan jeg huske, når jeg gik ned tallene, som lige præcis med SF, jo der er også konservative, ja. sagde, det parti ville være vores anden valg. Hvis, hvis, hvis, hvis, hvis vi ikke kunne stemme på, på førstevalget. Så det var et parti, hvor det på en eller anden måde, puljen var enormt stort, mm. hvis det rigtige tidspunkt var der. Mm. Og det synes jeg er interessant, og så tænker jeg, skal vi ikke lige se på, hvad er reserven der? Hvem er de her sådan potentielle vælgere? Hvor kommer de fra? Kan du ikke sætte nogle ord på det? Jo, men altså, det er jo egentlig meget interessant, fordi der er jo lige udkommet øh, i altinget her, dags dato, øh, som, som vi optager øh, her den 29. marts, der er lige udkommet et, et perspektiv, øh, hvor at alting har været inde og kigge på en, en række opinionmålinger, øh, der har ligget fra slutningen af sidste år øh, og, og frem til, til nu her øh, i, i midten af marts. Og sådan opgjort og så sige, hvad er bag, på baggrund af det her klassiske spørgsmål, hvad er, hvad, er, hvad er vælgernes andet valg? Altså, hvis det parti, som du ville foretrække at stemme på i dag, ikke fandtes, eller det, det ikke var muligt at stemme på det, hvad ville man så stemme på i stedet for? Det giver sådan en indikation på, hvor ville man hvor, hvor, hvor kan man ligesom kigge hen? Ja. Øh, og der, der er opgørelsen, og det er jo fuldstændig som du også, øh, altså i tråd med det, du sagde, Azune. Konservative ser ud som om, at det er dem, der har allerflest, øh, hvad skal man sige, potentielle vælgere hos andre partier. SF er det parti, der i dag lige nu og her har næstflest potentielle vælgere. Og det, er jo, altså, det svarer til en tilslutning på for konservativs vedkommende, de her 13-14 procent. Det er et spørgsmål om for SF øh, en tilslutning på et eller andet sted mellem 12 og 13 procent. Mm. Og man kan sige... Det her er ikke et mål, der så siger, at vi kan hente alle de her vælgere, men det siger jo noget omkring, hvor er det, der er nogle øh, vælgermæssige søgninger imod, hvis det er, at øh, man sige, nu er der ikke nogen hemmelighed, at Socialdemokratiet og SF har, har sådan en, en vælgermæssig symbiose. Altså mm. forstået på den måde. Nogle gange så vælger man Socialdemokratiet til, fordi man gerne vil lidt øh, ind mod midten. Andre gange så vælger man SF til, fordi man måske lige gerne vil turnere. Øh, socialdemokratiet lidt øh, over øh, mod Venstre osv. Og så, og så det er nogle af de afvejelser, som, ja. som vælgerne går og gør. Men det, der var interessant her, det er jo, at SF selv i en situation, hvor de rent faktisk ligger vældig fint målingsmæssigt, så har de stadigvæk en forholdsvis stor vælgerreserve, som ja. man ville kalde det, i forhold til at de faktisk kunne yder, yder, yderligere udbygge øh, den her tilslutning. Ikke? Og den er jo i særdeleshed relateret til vælgere, der i Pris. dag ligger over Socialdemokratiet. Ja, det er jo faktisk ifølge den her måling, og jeg ved også, du har også nogle... Ja, nogle vi har tager, også lavet vores egen, og det viser stort set ja, det samme. Ja, ikke? altså det er faktisk 29 procent, det vil sige, at hver tredje S-vælger ville stemme på, på SF, hvis de ikke kunne stemme på Socialdemokratiet. Præcis. Præcis. Ikke? Og så de resterende valg, de sådan flyder ud med en masse, nogen ja. Radikale, nogen til Dansk Folkeparti, nogen til Enhedslisten, og det ligger nogenlunde på samme niveau markant fra. Det er helt tydeligt at se, at SF er det helt store anden valg for socialdemokratiske vælgere. Jo. Og det, jeg synes, er interessant, det skal vi vende mm. lidt tilbage til senere, fordi det er også noget med potentiale, det er, hvorfor er det hvorfor er det så svært så at indfri det? Mm. Fordi hvis vi ser historisk på målingerne, så har SF jo meget sjældent i virkeligheden, sådan over de 62 år, hvor partiet eksisterede, eller 63 er det jo nu her, det er jo 59, det, det er oprettet, så har de jo faktisk ikke kommet over 10% særlig mange gange. Nå, Der er en buffer. Et eller andet sted. Der er, der, der er noget, der stopper for, at de maksimerer, fordi det er jo historisk, at de faktisk har haft den her kæmpe reserve. Det er jo ikke kun en nuværende situation, det er sådan set tilbage til tiden, ja. hvor de har haft det. Ja. Men man kan sige, men der, der er jo også et eller andet sted, fordi man kan sige, at det altså, det der, det, det store eksempel på det der, det er jo tilbage til 11-valget, hvor, hvor vi kommer ind i en situation, hvor, hvor vi det Søvendal er, er formand for SF. Vi har en situation, hvor, hvor Socialdemokratiet erkender, at man er nødt til rent faktisk at slå sig sammen med SF, fordi det er ligesom, det er ligesom SF, der har vejgreb efter 2007-valget, ind i 8 og 9 i Socialdemokratiet, er, er, er lidt, har lidt svært ved at finde, hvad er det for en position, man egentlig skal tage, hvordan skal man grundlæggende egentlig gå op imod Anders få efterfølgende Lars Lykke, kommende ind i, i, i 2011 valget, Der slår man sig sammen med SF, og der skal man jo tænke på, at der er jo målinger på SF der i de, i de rigtig gode dage, 2009-2010, som giver SF og Ville Søvndal nærmest 20 procent af stemmerne. Mm så ender man rent faktisk med et resultat. De nærmer sig Socialdemokratiet i... Ja, de, de, hvad, ja, ja, det, ja det, det gør de. Det de, de, de ligger jo stort set nærmest øh, lige ja. der i, i, i... Jeg tror, jeg, jeg mener det omkring 2009, der, ligger det, ja. der, der, der kommer målinger ind, ja. som, som egentlig giver Socialdemokratiet 22 og SF 21. Ja. Så altså, man ligger sådan Meget lidt til. allerede konservative og, og, og venstre ja. i den situation, vi er i dag. ikke, øh, Bare på et lidt højere niveau. Men, men det må som man kan sige, men SF formår jo ikke vælgermæssigt at veksle det der vi kommer frem til valgdagen 20.11. Og man kan sige, det som jeg synes, der er interessant ved den situation, det er, ellers der kunne man godt sige, når man den viser grundlæggende SF's problem, når det kommer til stykket, så som du siger, Sune, så, så kan man så, så bliver det alligevel et spørgsmål omkring, ah, så er der alligevel nogen, som er bedre, eller jeg hellere vil have, eller jeg tror mere på, eller okay. så bliver jeg nødt til at stemme på skameltid, fordi at det er trods alt, at dem så sikkert får statsministerposten, så er det den ting, der ligesom virker. Eller jeg bliver nødt til at lægge mig ud til enhedslisten og så sige, jeg vil gerne markere, at nu skal det virkelig være rødt, og så videre. Så bliver SF okay. sådan lidt klemt, som du også var ind på før. Det, som jeg bare synes, der er interessant her, det er, Altså, frem mod 11 var det jo sådan lidt øh, en nærmest en ketchup-effekt, der skete. Altså, lige pludselig var der en kæmpe søgning mod SF. Mm. I dag står vi jo i en situation, hvor det er anderledes forstået på den måde. Der står vi jo rent faktisk i en situation, hvor Pia Olsen-Dyr og SF har bygget sig selv op over de seneste fem år, sagtens. Yeah. Stille og roligt... Nogle tilbageslag hister her på vejen, men stille og roligt bygget op, og kulminerende vel egentlig i dag i en situation, hvor de lige nu står til at, at skulle modtage sådan et eller andet sted mellem øh, omkring 9% af stemmerne. Ja. Og der skal man jo tænke på, at Pia Olsen Dyr starter jo omkring øh, 45 5, 5 så vidt jeg husker. Og det er jo, der er stille og roligt blevet lagt på. Men Jesper, minder det dig om noget? Åh, oh, rimelig, <laughs> rimelig ondt spørgsmål, det kan mindre være. Ja. Okay, jeg, jeg, jeg sætter nogle flere ord på. Ja tilbage, fordi vi var begge to, vi var begge to på rådgiver siden Socialdemokratiet tilbage i, i, i perioden der omkring øh, 10-11 stykker. Ikke? Øh, man havde et SF, der lå højt, mm. så havde man pludselig det her med et SF, der gerne ville regering. Mm. Det lyder lidt som en historie i SF, der lå højt, et SF, der gerne ville regering. Da man så kom til, til valgkampen der i 11, ja. så skal jeg helt så sige, at de her sådan, vælger, gode vælger derude, ikke? Det var jo på ingen måde, de honorerede det her med, at man fik nyt, øh, i anfølelstegn, rødt kabinet. Nej, nej, nej, nej. Altså, nej, nej. Da, da valgkampen gik i gang, og den stod på den økonomiske politik ja. til venstre for midten versus det, et eller andet, der rakte ind over midten, så vil man bare konstatere, at der var jo ikke det velfærds- eller hvad kan man sige, velfærdsflertal, man måske havde håbet og troet på gang. Og derfor er spørgsmålet, hvis nu SF går til valg på, at man gerne vil regeringen igennem Socialdemokratiet, det er jo ikke, er jo ikke deres afgørelse nej, nej. i sidste ende, det var en nej. forhandling. Men, men kunne det så risikere lige pludselig at punktere noget af Socialdemokratiets valgkamp i den kommende tid? Fordi historisk set, så kan man sige, det har ikke været, en, det har ikke været noget, der betrykke vælgerne, i at de skulle stemme rød blok med tanken om et SF-socialdemokratisk øh, regering? Nej, nej, men man kan sige, at der er måske vel egentlig den sådan lidt anderledes situation nu, at jeg ved ikke, hvad Mette Frederiksen Socialdemokratiet kommer til at melde ud. Men indtil videre ser det jo ud, som om, at de grundlæggende går efter at fortsætte etpartiregeringen bare med sig selv, Socialdemokratiet. Og det vil sige, at jeg tror, at der er kæmpestor forskel på i en valgkamp, at Socialdemokratiet forfølger den strategi fortsat. Det tror jeg giver nogle store muligheder for SF. Jeg kunne godt se at det ville give SF nogle forholdsvis store problemer, hvis der lige pludselig kommer en melding fra Socialdemokratiet, der hedder, vi kigger egentlig efter nu at lave en, en, en bredere regering op, og, og ligesom på den måde ligesom samle øh, Danmark, eller hvad man nu har lyst til, hvordan man nu har lyst til at tale Det tror jeg rent faktisk godt kunne give nogle problemer for SF, fordi så får du ikke den der helt klare toning af, hvad får jeg ved at stemme på det ene parti, kontra ved at stemme på det andet parti? Og der skal vi jo holde fast i, der er ikke nogen tvivl om, altså, det er jo ikke sådan, at så SF henter øh, store mængder vælger øh, ind over midten fra øh, konservative eller fra venstre. Ej, eller, eller andet. Det, det lever af rød blok. Når vi snakker ja. SF, så lever de af rød blok. Og det vil ja. sige, sidder der nogen hos SF og arbejder med, hvordan ligger vi SF på 10% i stedet for 9%, hvor vi står sådan nogenlunde i dag, jamen så er der kun et sted at kigge hen, og det er stort set socialdemokratiet krydret med tre vælger fra enhedslisten. Det, det og som... måske en enkelt radikal. Men, vil du hvad, jeg, jeg tænker lidt på Jesper, det her leder os jo faktisk frem til måske lidt at snakke om, om muligheder og udfordringer i fremtiden. Mm. Mm. Sk skulle vi ikke se det nærmere på det Det synes jeg. Hvem så siger noget sikkert om fremtiden? Den fremtid, de fleste af os skal opleve en hel del af. Det er fremtid, som den unge slægt skal tage af efter vor generation. Det tør vi. Vi ved, at med det stadig teknikken har nået i dag, at privatpersoners ære af de samfundskabte værdier er en hindring for fremskridtet. Og vi ved, at menneskeheden i dag har valget mellem to muligheder. kaos og til gørelse, eller orden, fremskridt og socialisme. Socialismen. Det er fremtiden. Godt. Vi skal i den her del af programmet jo se lidt på de udfordringer og muligheder der er for SF. Mm. Øh, og der er ingen tvivl om, at SF har været på en rejse. Øh, og nu, nu har du og jeg kunnet se, sådan lidt til venstre for os, til højre for dig, ja. øh, at der har siddet producer Thomas, ja. sådan, han sidder trippet Fordi. derovre, og vi troede måske, at han skulle... Ja, på... men... Ja, det, det skulle han ikke. Det. <laughs> det viser at han meget gerne vil delagtigt gøre sig ja. noget, som faktisk underbygger det her sådan med, at de er på en rejse. Producer han Thomas, vil, for, fortæl, det er en nyhed, ja. ja. Ja, altså jeg sad her den anden dag, øh, og læste i valbyliv.dk, det er sådan noget, jeg åbenbart lige faldt ja, over, når man, sidder, når man sidder og surfer. <laughs> og der var der den her historie om, at øhm, SF simpelthen har ændret deres engelske navn øh, til nu at øh, The Green Left. Og, og hvad kom de fra? ja det kom så bare jeg læser lige et citat her, øhm, som er fra Pia Olsen Dyr. Men mm. mm. det, det er Valby ikke? Jo. Godt. Eller Valbyliv hedder... Øh, undskyld. undskyld. Ja. Når vi rejser ud i verden, er det vigtigt, at vi signalerer øh, det, som vi er. Vi er et moderne venstrefløjsparti, som både står på nogle grønne dagsordner, men selvfølgelig også bekæmper ulighed. Det giver vores navn mulighed for nu, siger Pia Olsen Dyr efter afstemningen. Landsledelsen har ønsket at komme væk fra oversættelsen til, det som de hed før, The Socialist People's Party, som man mente kunne henlede tankerne på øh, kommunistiske folkedemokratier i, i Øst. Helt specifikt siger hun, Det minder om kommunistpartierne i Rusland og Kina, og det har vi ingen interesse i. Vi er langt fra dem. Vi faktisk opstået som en reaktion på dem, siger hun. Og det er jo rigtigt nok, ja. historisk set. Og, og i dag hedder de det så på engelsk? Uh, Green Left. Green Left. Green Left. Okay. Så der er i hvert fald et... Så uh, ikke et et et mere socialistisk People's Party. Nej. Så uh, ja, den, det, uh, det, den må sige. Det må man sige også. Det kan man godt sige. Fra valbeliv.dk. Valbeliv.dk ja. ja. den 20. marts. Cool. Godt. Tak. Men hør lige her, det er jo meget sjovt, fordi apropos det, vi snakker om i første sektion her, altså... Det er jo direkte ned i kernevælgerland, SF-kernevælgerland, Valbybladet. Ja, Valby, Valbyblad. ja. det giver super god pointe, mening. Det over, ja. giver super mening. Det giver super god mening. Det giver super god mening. Men det er jo interessant sugende, ikke? Fordi det der er jo en, altså, jeg var lige ved at sige, det der er jo en, en presbal direkte til, til enhedslistens kommende landsmøde i Korsgadehallen, eller hvor der er, de plejer at holde det, ikke? Det, altså, vi, vi er opstået som en reaktion ja, på noget, som ja, på, på ja, nogen som helst måde ja. kan associeres med ja. øh, Sovjetunionen, øh, ja. Brusseland, blå Og det er jo også det, som vi, som vi lige stod og snakkede om her i pausen, Jesper. At hvis, nu, nu river jeg bare, altså, nu går jeg Fordi jeg vil gerne lige belyse udfordringer, jeg synes, det er ret ja. vigtigt lige om lidt. Men der er ingen tvivl om, at SF et eller andet sted, de er et parti, som fisker i den røde blok. Det er grundlæggende Socialdemokratiet og Enhedslisten, som er mulige for dem, ja. og så er det noget med at stoppe blødningen til veganer på tid, alternativet og de frie grønne den slags. Undgå, at de kommer op, for de kan sagtens, de har potentiale til at presse SF, vil jeg mæske. nogen det de samme profiler, der komme ind over. Ja. Men en af måderne, man for eksempel kan tappe ind i et øh, SF-område, øh, som København for eksempel er blevet, mm. efterhånden, det er jo vel lige præcis at spille kortet med socialismen i sin mest ekstreme former, som en reference til, eller en relation til kommunismen og den slags. Fordi det er måske også lige den aktuelle situation, vi står i, der hvor Eneslisten er allermest udfordret. Altså ja, ja, synet på NATO, synet på EU-forsvarsforbehold, altså den slags, ikke? Jo, jo men der, der synes jeg bare, at det, det er jo vanvittigt interessant at, at, at, at, at se, hvad SF rent faktisk ø, ø, formår at gøre i den givende situation, fordi de formår jo virkelig at tage det her med, der hedder, okay, øh, vi skal på ingen måde inde på den forkerte side af historien her. Så det, de jo egentlig gør, det er, at de, de toner den jo fuldt ud. Og, jeg, og, og et eller andet sted, kan man så sige, så kan vi, så kan vi, disk, så kan vi diskutere om, om, om hvor fuldtående det er, så videre. Jeg, jeg oplever egentlig, at det er fuld, helt 100% fuldtone. det de gør. Altså, de går med på, på forsvars, øh, forsvarsforlidet, de går med på, og så siger, nu skal vi have en afstemning omkring forsvarsforbeholdet. De er, øh, udviser jo en kæmpe opslutning til NATO, til EU osv. Altså, de, de er jo med på hele den der, skulle, der skulle, vej der skulle, der. skulle de simpelthen, altså, og det var en tanke, ikke? Ja. Nu går den ud i æderen også. Ja, ja. <laughs> den der her ja. tid. <laughs> øh, men skulle P. simpelthen stille sig op på en talestol 1. maj og sige, vi har brug for et stærkt rødt flertal, men vi skal passe på, at det bliver for ekstremt. Jamen, det tror... Og, jamen... Og simpelthen i talesætte grundlæggende enhedslisten som for ekstrem. Jamen jeg tror da helt klart, at, at sådan som jeg læser det, så er, der, så er der ikke nogen tvivl for mig omkring, at der ligger en, et eller andet sted begravet dybt nede, der ligger der en, en, en, en meget klar dagsorden fra SF side, der hedder, at det her er også muligheden for at, at tage 2% af enhedslistens ellers betydelig mm -hmm. eller pæne tilslutning her over de seneste, de seneste par år i ikke. Det tror jeg helt klart. Ja, det og det er også så... god mening, Jesper, fordi ja, ja, de her enhedslistevælgere er jo ikke i synk med partiprogrammet. Nej, ja, partiprogrammet, nej, nej, nej. Kan man nej, nej. sige. Så, så på den måde er enhedslisten jo også nogen, der, der får en del vælgere ind, som grundlæggende er i protest mod et etableret system, men kan flyttes, fordi de ikke ligger politisk ideologisk der, hvor enhedslisten ligger. Og så kan man sandt. vel så sige, at, at, at Pia Aal som Dyr som politisk figur er måske også en af de... Hun er måske en af de politikere, eller partiformænd, der lige nu er her er allerbedst til rent faktisk også at få sine vælgere med på en rejse. Ja. Altså forklare, at nu, nu er vi simpelthen nødt til at, at flytte os på noget, fordi at det er det rigtige at gøre. Og det er jo også, også kvag hendes landsmødstale her for, for, for 14 dage siden, vil tage som jo egentlig også er at mange er blevet udlagt til at være en af de bedste politiske talere i rigtig lang tid i, i en dansk kontekst. Mm. Og det synes jeg jo egentlig også altså det, det tjener jo også hendes fortjeneste at, at, at hun stadigvæk kan mobilisere en så pæn tilslutning som hun kan i, i målingerne, fordi den har jo kun været altså har de der, der er altid buk på vejen tilslutningsmæssigt, men det har jo kun haft en, en, en sådan direkte progression fremad. For SF-udkommende, når vi snakker tilslutning. Ab absolut, men så, hvis vi nu, fordi så er der jo tilbage til det evige store problem for SF at omsætte det på valgdagen. Ja, ikke? Det er jo ja, ja. altid det, at målingen kan se right. godt ud i perioder, right. men på selv valgdagen, så har partiet en tendens til at falde tilbage på de der 7-8 og sådan nogle gange lidt over og lidt under, ikke? Ja. altså sådan roughly. Ikke? Æ, men der er en periode, hvor de kontinuerligt faktisk ligger over 10%. Mm. Og de ligger rigtig, rigtig godt. Og det er det år 10, der hedder 80'erne, mm. hvor der er en, en stor opbakning til dem generelt. Og det er lige præcis det år 10, hvor vi måske allermest snakker omkring forsvar ja. og sikkerhed. Ja. Jeg synes, det er interessant, og jeg synes, det er påfaldende, at den bedste vælgemæssige periode, partiet har haft, det er i den periode, hvor vi snakker oprustning. Ja. Der træder fredbevarelses-elementerne øh, frem, og vælgerne på en eller anden måde finder til SF, som er i opposition mod den voldsomme militarisering, som de følger, ja. der foregår. Nu er vi lidt i en situation, som er den samme, men på en eller anden måde med modsat fortegn. Vi er troet igen mm -hmm. af det store, øh, hvad kan man sige, bjørnen fra Øst, og vi snakker oprustning igen, men SF indtager jo en markant anderledes position. En markant anderledes? Det det kan jo godt tro dem, tænker jeg. Ja, fordi jeg synes, jeg synes, det er interessant at lege med sådan et lille tidsperspektiv her. Fordi forstået på den måde, jeg tror, vi kommer til at opleve, at vi kommer frem til en afstemning omkring forsvarsforbeholdet øh, 1. juni. Og der kan man så lige lave en, en lille indskydelse, der hedder, og der er, er Pia, har Pia Olsen, en ord dyr, faktisk de fleste af at, at sine nuværende SF-vælgere med sig. Altså der er 57 procent af SF-vælgerne, der i dag vil afskabe forsvarsborgbeholdet. Der er betydeligt flere SF-vælgere end, end socialdemokratiske vælgere, der ja, det, vil det, det, det for... er den Så du, du ved, ja. Altså, ja. Den, den, den har hun det med på på rejsen. Ja. Jeg vil bare lave den påstand, der hedder, vi når frem til 1. juni. Når vi står op 2. juni, uanset om det er blevet et ja eller et nej til at, at, at, at afskøre forsvarsforbeholdet, så står vi i en helt anden situation. Fordi så er det historie. Så er det ikke det, vi diskuterer det for. fremadrettet. Fordi så er den jo enten, at enten den diskussion lagt død, eller også er den fikset, om man så må sige. Så hvad er det, der kommer til at være de bærende diskussioner ind i næste valgkamp? Det kommer til at være vanvittigt afgørende for, hvordan SF skal håndtere den valgkamp. Jamen, jeg, jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig, altså så kan man sige, at hvis, hvis Rusland så fortsatte invasionen af Republik Moldova og Georgien ja, enig, og andre, enig, enig. så vil du leve, ligge latent. Og jeg er stadigvæk, jeg, jeg er meget interesseret, altså, det er jo klart, vi kan jo se nu her, nu har uh, Will Smith lige til Oscar-premieren klappet uh, uh, Chris Rock Chris en på ja. Så pludselig begynder vi at snakke om andre ting, i situation i Ukraine, og dagligdagen indtræffer på en eller anden måde, må vi konstatere. Så det bliver jo meget spændende at se, hvor meget forsvar og sikkerhed faktisk fylder i fremtiden. Jeg har bare en fornemmelse af, at vi ikke helt er sluppet det efter 1. juni, Jesper. Nej, det er jeg fuldstændig enig i. Men historisk, så er det jo ikke, fordi det har fyldt super meget i Danmark. Det er jo rigtigt. Nej, nej, og man kan sige, det er vel også ud fra en betragtning omkring, at på et eller andet tidspunkt, så finder, så finder Ukraine-krisen, hvad vi nu har lyst til at kalde den, den finder jo en eller anden lege. Enten ligger de og skyder på hinanden i hver deres skyttegrave og så, så er det det, øh, vi, vi skal forholde os til i, i et langt stykke bare, Eller også bærer de her forhandlinger frugt, ja. og kommer en eller anden form for aftale. Ja. Men du har jo ret suglet, fordi det er jo meget interessant at kigge på, hvis du kigger på mediebilledet, så lader jeg bare tilfældigvis mærke til her forleden dag, at der begyndte nyhederne, altså topnyhederne, begyndte at være noget andet end Ukraine. Og det er jo bare den tendens, der kommer til. Altså, ja. forstå mig ret, og sagt med al respekt for det der, og, og, og vi skal virkelig støtte Ukraine så meget som vi kan, men vi bliver også, der er også en træthedseffekt, der træder ind, og nogle nyhedskriterier, der træder til, og så siger vi, altså vi kan ikke blive ved med at snakke om det i al evighed. Og choktilstanden aftager. Fuldstændig, Men der er det jo så interessant, fordi ellers kan man sige, så kan man sige, okay, der kan være sådan en sikkerhedspolitisk grundtone <laughs> ja, ind i næste valgkamp. Ja. Enig. Så man skal sige, jeg vil bare være den påstand, der hedder, jeg tror ikke, det bliver et sikkerhedspolitisk valg, når det kommer til stykket. Men den sikkerhedspolitiske grundtone ja. kan, kan, kan lægge an til, at det bliver så bliver det økonomi. Ja, præcis. Jesper. Så bliver det. Det, det. er jo det, for, fordi når man stemmer for det her, hvor skal pædagogerne komme fra, hvordan vi finansierer det. Altså, det var, var Men det er jo det, der bliver altså, altså, andre spørgsmål. Det, der der, der må sidde nogle rådgiver hos SF lige nu og tænke over, hvordan besvarer ja. vi det første spørgsmål, ja. der bliver stillet til Pia som Dyr i den første partilederrunde, ja. når, valget, når valgkampen går i gang, der hedder, hvordan vil du skaffe pengene til ja. alle de løfter, du har gået og givet rent faktisk tilbage fra Folketingsvalget 15, øh, kommunalvalget 17, Folketingsvalget 19, øh, fordi, øh, kommunalvalget 21. Lige præcis, fordi og det er jo det, vi var inde på i den første af programmet. Vælgergruppen, der er i SF, det er jo det er offentlige ansatte kvinder. Det var sådan et roughly det, vi kom frem til. Ikke? Det er jo en gruppe, som stemmer på partiet. Ikke på grund af nødvendigvis en grøn linje i sig selv, eller en fredsbevægelse, eller en rydstrømpepolitik, som historisk set har været stærk for partiet, men fordi de gerne vil have velfærd. Mm. Borgerne er velfærd. Mm. Og de forventer jo og på tid, når man stemmer på SF, at de får det. Og der står man jo en klemme pludselig på grund af hele det her sådan med 18 milliarder kroner mere til forsvaret. Ikke? Det skaber mange problemer. Ja. Må jeg lige gå tilbage til det. Ja, jeg synes nemlig, der var en interessant ting. Nu nævnte det med 80'erne før, hvor de fik øh, guldvandet igennem hele årtien. Log over. De lå faktisk på 11, 14, 13 procent, mm. og der var fire valg i 80'erne. Og det gik super godt igennem hele perioden. De punkterede først, og man så må sige, i, i 90'erne. Mm. De vælgere, der stemte på dem dengang, de var unge vælgere. Mm. Det var deres vælgere. Mm. Mange store vi også. De vælgere hænger jo ved i dag. Ja. Skal vi ikke lige se på aldersmæssigt, hvordan der er Æ, SF ser ud i no. Fordi der er en kraftig trussel, der ligger der. Der er en, en kæmpe trussel også. Altså, det, det er jo også lidt det der, som vi var inde på øh, til at starte med. Hvis man bare gik ind og kiggede på, øh, på tallene fra vandundersøgelserne øh, øh, ved Folketingsvalget øh, 2019, øh, så så vi jo den her forholdsvis ældre profil. Altså, vi så det her med, at der var rigtig mange SF'er der, der lå der det her spænd, der 50-69 år. Det, som vi kan se på de allerseneste tal, vi har her fra, fra starten af, af, af marts, der er det altså to ud af tre SF-vælgere, som er over 50 år. Ja. Og det vil så sige to ting. Et, de har højst sandsynligt stadigvæk rigtig mange af dem, som var unge i 80'erne og stemte på SF, med sig. Der er sådan en SF-generation der, ligesom alle mulige andre partier har nogle af særlige generationer, som de er tappet ind i. Det er dem, som i dag er 50-60 øh, øh, øh, deroppe af. Det giver god mening, men det, som vi også kan se, det er, at de står endnu sværere blandt de unge vælgere 18 til 34 år i dag, end de gjorde tilbage til 2019. Og det er noget nyt, for det er noget, mm. af det, der, det er der noget skete nyt. fra fra syv og fremad, at yes. de begyndte langsomt at tabe hvad kan man sige, den den tætte, det tætte bånd, de sådan set havde med en række unge mennesker, som dog havde en særlig profil. Ja. Ikke? Det var jo ikke hvilken som helst. Det var ikke den erhvervsuddannede Nej. unge vælger. Det var jo sådan den unge vælger, der gik i gymnasiet og den slags, ikke? Øh, som, som de havde godt færdig i. Dem taber det der omkring en syv øh, midten af nullerne fremad, og, og det kan jo blive problem på et tidspunkt. Lige nu her, så kan man sige, så er de sikret, fordi de har en rimelig stabil opbakning fra en gruppe, som følger dem sådan løbende hen og perioden. Mm. Men vi ved jo også, at sådan som livets cyklus er, så falder man grupper falder jo bort. Ja, ja, så nej. hvis man ikke vælgermæssigt kan erstatte dem med nye segmenter eller grupper i samfundet, så har man jo et gigantisk problem som parti fremadrettet. Og så kan det jo være, at man ikke er der på 100-årsdagen i 2059. Ja, ja. For stiftelsen af partiet er betydet, ikke? Jo, jo. Men du, du, du indlejrer jo også et andet problem, forstået på den måde, ved at de her hvad skal man sige, betydelige vælgerandele, som, som SF har blandt de ældste, de ældste vælgergrupper så indlejer du jo også, hvad skal vi sige, den der øh, ældresagsproblematik, øh, som der jo allerede, altså, hvor ældresagen jo allerede har været ude og slå på trummen for det her med. Når, hvor er det, de her penge egentlig skal komme til til fremtidens velfærd, når vi kigger de ældre? Ja. Og du bliver jo sårbar over for øh, altså en generationsdiskussion, hvem er det, der skal betale regningen? Det, som man skal tænke på her, det er, når vi snakker det her, det, det her forsvarsforlig, øh, og vi snakker det her med at nå op på de her 2% af BNP øh, i, i 20 33, om de her 18 milliarder om så osv., så skal vi jo huske på, at vi snakker jo rigtig penge. Mm. Altså, det er, ikke, det er jo ikke sådan nogle øh, Vi snakker om rigtig penge, mm. som skal lægges mm. hver eneste år. Du har fuldstændig ret. Jeg tror, det leder os over til noget, som man jo øh, har, som for eksempel republikanerne i USA har spekuleret meget i siden, siden, øh, siden 80'erne, med Reagan Democrats faktisk. Det er hele øh, den kløft, der ligger mellem den offentlige sektor og den private sektor. Mm. Der er jo cirka sådan roughly mellem 800.000 og 850.000 ansatte i den offentlige sektor, så det er jo ikke sådan en sådan lille vælgergruppe i sig selv omkring 40 øh, mandater eller sådan noget i Folketinget og sådan lige roughly regnet, ikke? Og dem har man jo historisk haft, altså dem har man godt kunnet integrere mange af dem i fælles partier, så partier som selvom har både haft en stor andel af offentlige ansatte mm. og private ansatte, og selvfølgelig er der nogen, der har haft nogle præferencer for nogen. Private ansatte har særligt været glade for de borgerlige partier øh, og så fremdeles. Men spørgsmålet er, om et parti som SF og Rød kan blive presset det her. Næste år har vi jo overenskomstforhandlinger, hvor vi skal... Der, der er det private, der går ud og skal bede om en lønstigning. Mm. Det er blevet meget, meget dyrere mm. for dem at leve... Det går rimelig fredeligt for sig i Danmark, så det er faktisk sjældent noget, man skriver voldsomt om. Det er ikke noget, sådan, gennemsnitsdanskeren, tror jeg, tænker så meget over, men det er sådan ret skældsættende politisk, for det ligger rammerne for, hvordan vores samfund finansieres fremadrettet. Der er det jo sådan, udover, at de skal finansiere deres egne penge, de privatansatte, så skal de også finansiere, altså, eller privat, de skal finansiere stigende priser og sådan noget, ikke? så de har et godt liv, regelindkomsten forhåbentlig stiger, og forbliver i hvert fald den samme. Men de skal også finansiere en offentlig sektor. ja, ja præcis. Og så kan man sige, så pludselig opstår man jo en situation, hvor et parti som SF, der kræver mere til den offentlige sektor, og derved flere, der skal finansieres igennem den private sektor, jo kan risikere at pludselig lægge sig ud med de private ansatte ja, ja. inden for den røde blok. Ja, ja. præcis. Plus at du så oven i det, du så det måske stadigvæk står i en situation, hvor du har det her med, at forbrugerpriserne er stedet, ja. som, altså til, til noget, vi aldrig nogensinde ja. havde forestillet os. De skulle ja. altså, og, og, og der er pointen vel egentlig. Det er trods alt øh, ikke de fleste af som helt forstår, hvad inflationen betyder, eller at vi bruger x antal milliarder på det ene eller det andet. Men vi forstår godt, når, når mælken stiger med to kroner, eller når benzinen stiger mm. med fem kroner, eller et kilo vedmelding lige pludselig koster det dobbelte. Det forstår vi godt. Og det er jo også den situation, som SF, men jo alle partier er nødt til at tage bestik af. Altså også tilbage til det her med, som vi snakker om. Jeg tror, det kommer, der kommer til at være en... en endnu vigtigere præmis denne her gang, når vi snakker valgkamp, end, end der måske har været tidligere i forhold til, hvad er det i, i sin essens, valget handler om. Altså, hvad, hvad er det, det kan en, jeg godt i sig, ja. sidste ende, det her valg handler om. Ja. Og det er stadig uklart. Det, det er jo stadig uklart, fordi det er jo en flydende situation, enig. Men, og så synes, jeg, så synes jeg også, der er en anden ting omkring SF. Det er, at hvis man kigger på dem sådan rent kommunikativt, så har de jo været, og det, det, det, det har jeg jo sagt ved flere lejligheder, de har jo været ekstremt skarpe til at definere nogle helt fokuserede mærkesager, ja. som de jo både strategisk og taktisk har været vanvittigt dygtige til egentlig bare at forfølge. Flere pædagoger. Flere pædagoger. Fantastisk. Ja. Fuldstændigt Fuldstændig billedet er klart. Ja. Hvad er det, vi gerne vil have? Hvad er det, vi arbejder efter? Det kan man forholde sig til. Ja. Det, som man kan sige, det er jo, at... Hvis du kommer ind i en situation, hvor det lige pludselig bliver et fordelingsvalg, det bliver et spørgsmål omkring, hvor skal pengene komme fra? Øh, øh, skal vi øh, lave skattestigninger? Øh, vi er nødt til at finansiere tingene på en anden måde, end vi plejer, osv. Så, så er det jo ikke sådan, at man bare kan, kan blive stående og sige, at vi kræver stadigvæk tusind øh, flere pædagoger og minimumsnormeringer, osv. Og fordi det koster også igen rigtige ja. penge, ikke? Men så er min pointe bare, hvor er SF's to, tre skarpe mærkesager så? Ja, og jeg vil bare lige supplere, at det er jo enormt svært, når hele øvelsen synes at gå på at være i den midter-centroparti, der gerne vil regeringen. Så kan man jo ikke stille sig i en position, hvor man kræver for meget. Nej. Et, og, og det er jo den balancegang, de skal finde nu her, det bliver svært for dem. Det er det? Jeg, jeg er helt enig, Jesper. Det er det? Godt. Hvis vi ligesom skal til at af, så har jeg spørgsmål. Vi har den her kæmpe reserve, som historisk har været omkring SF, vælger reserve, altså potentialet. Vi har den også i høj grad nu her. Hvordan kunne de indfri den? Hvordan ser du det for dig? Jamen jeg tror, at altså helt øh, køligt, øh, strategisk, ville jeg jo, hvis jeg var SF, sidde og tænke meget i, hvis strategien er at, at, at, at, at sikre SF, lad os sige 10% til næste valg, uanset om det så kommer øh, før sommerferien, efter sommerferien, til næste år osv. Så, så ville jeg kigge meget mod Socialdemokratiet for det første, fordi det er der, hvor den største reserve er. Det er også der, hvor de mest betydelige vælgerforandringer over de seneste 5-10 år har været. Så der, der ligger nogen, der også har prøvet at stemme på SF tidligere, altså måske egentlig kunne overbevise sig til at gøre det igen. To, så tror jeg egentlig, at jeg ville... Hvis det er det, der er strategien at gå sådan direkte hårdt på at stemme maksimere i forhold til Socialdemokratiet, så tror jeg faktisk, at jeg vil lave en meget betydelig overvejelse omkring, hvordan vi i en eller anden grad kunne tage og bringe SF i spil igen på hele apropos det, at de nu på engelsk hedder Green Left, på noget af den dagsorden. Tror, tror du, man kan det, Og så skal... egentlig skabe den, ja. den, den uh, hvad skal man sige, vinkel på Socialdemokratiet, som, som Socialdemokratiet har svært ved at håndtere lige nu. Altså, den grønne dagsorden ligger super godt til rød blok, men den er jo fuldstændig atomiseret blandt øh, de der, sådan hvad, det, det er syv partier, vi er oppe på inde på rød blok, der stiller op til. Ja, den. ja. ja. Altså, det er jo, den, jeg synes, den er svært at konkurrere med internt rød blok på en eller anden måde. Jamen, jeg tror, at der er en efterspørgsel blandt Nordsjævne. Blandt, især, især når vi kigger på det her med sf hovedstadsparti øh, altså ud på den, på den, på den københavnske Vesterregn nede syd for Københavnsmødet. Der er et eller andet der, hvor man også kan stå på noget af det, som vi lærte fra kommunalvalget i forhold mm. til. Der er, der er noget efterspørgsel på noget. Altså. Altså, jeg plejer at sige det på den måde, det er jo ikke, er jo ikke, er jo ikke her, man skal snakke øh, store øh, kop et eller andet øh, diskussioner og sådan noget. Her skal man snakke helt ned i materien af nogle lokale, regionale løsninger på nogle af de grønne problematikker, som folk oplever i deres dagligdag. Det tror jeg, du er ret i. Fordi man kan sige, hvor enhedslisten delvis radikale er værdipolitiske krigere ja. på sådan et mere flydende ja. identitetspolitisk niveau, ja. så er jeg måske lige præcis SF i dag, og det er det, der er skiftet fra 80'erne det er, at det er mere sådan grønt ja, ja. værdipolitisk ja. I, en, i en konkret sammenhæng. Ja, ja. Hvordan altså kan det... du komme lidt tilbage ja. til det der sådan progressive, en lille smule, altså, nu, nu, nu, nu har man tendens til at misforstå det her med at være aktivistisk, men et eller andet med det der med, hvordan kunne SF være dem, som sagde til de her øh, kerne, SF-kernevælgere af øh, offentlige ansatte øh, kvinder øh, mellem, mellem, mellem lange uddannelser, hvordan kunne SF være dem, der sagde, hør du her, en del af den løsning, som vi bliver nødt til at tage i Danmark og i det hele taget i forhold til alle de andre problemer, vi har, den skal være, at alle får en mulighed for lige at, at give deres bidrag til, at vi bliver en lille smule mere grønner. Ja. Og så er det lige meget, om det er et lille bidrag eller et stort bidrag, men vi skaber nogle rammer for, hvordan du også som, som individ kan agere ja. lidt mere grønt. Ja. Det tror jeg, der er interessant. I. Jeg er meget enig med din analyse. Helt kort, opsummerende fra min side, så kan man sige, at noget af det, som jeg meget synes ofte er kendetegnende med de partier, der har en stor vælgereserve eller et potentielt vælgerskare. det er, at i virkeligheden er det meget sjældent dem, det kommer an på. Mm. Det drejer sig om, hvor, hvor dårligt de andre partier klarer sig mm. rundt omkring mm. det påkældende mm. parti. Altså, det er lidt det samme også med konservativ, vi har set element af tidligere, at når der så er en problemer i blå blok, jamen så står de som den st de stabile fyrtårn, og så er det nemmere for dem som ligesom, at bejle og få en tilslutning for borgerlige vælge. Og på lidt på samme måde, kan vi også se, når vi går tilbage i tiden, det gik godt for Ville Søvndals SF, da det gik skidt for Socialdemokratiet. Mm. Så på den måde, så kan man sige, der er måske en naturlig grænse for, hvor meget man selv kan tappe ind i de der sådan, vælgerreserver, selv afgørende. Man er lidt afhængig af, at det går skidt for at for vinde, vinde partierne rundt om, ikke? Det er den ene ting, men hvis man skal ligesom tænke i, i, i, i, i vælger potentiale og en vælgerstrategi, og det er jo det, du og jeg godt kan lide, mm. så det skal vi jo gøre. Så kan man sige, jeg tror, jeg er en grøn politik på en helt lavpraktisk måde, og så to, tre død har man skarpe. Øh, velfærdspolitiske mm. ting, som man mener, man kan, man, man kan indfri, så det ikke bliver sådan lige pludselig, at de får et karakter, jeg skal bruge 100 milliarder. For det mm. så ved vi fra 2011-valget, så bliver vælgerne bange for en eller anden rød politik, som til ja. det må være læreren for den dengang. Ja, ja, og så synes jeg, der er, altså så synes jeg, det måske også der er, altså hvis man, hvis man sidder hos SF i dag, så bør man også tænke i, at det her er noget... Det her er noget, som SF, i hvert fald, hvad jeg ligesom kender til SF og kan se, at, at, at de har arbejdet med over de seneste, øh, i hvert fald fem år, det her er noget, som de rent faktisk har arbejdet sig til. Du må ikke misforstå forstå mig, Sune, men det er, ikke, det er jo ikke noget, der bare er kommet dumpende ned, fordi jeg er fuldstændig enig i dit perspektiv med det der med, at, at politik handler jo også om, at de andre ikke spiller godt nok. Det er til vores fordel. Men jeg, jeg oplever meget, at der, hvor SF har lagt sig på de her eller sted mellem 7 og 8 procent i det er rent faktisk altså en lang langt kan der en meget SF's egen fortjeneste. Det, som de så skal være skarpe på, det er at så sige, den, den, den udvikling, hvordan fortsætter vi den rigtigt? Fordi et er jo det her sådan lidt organiske vækst stadigvæk baseret på sådan den samme kernestrategi og så videre. Noget andet er at gå ud i fuldtonet og så sige, nu mm. går vi efter 10%, og vi skal tage dem derfra, fordi, og der skal de virkelig være skarpe på, at sige, hvad den rigtige vej det er, ikke? fordi du kan hurtigt komme galt af sted. Det er det ene. To afsluttende perspektiver fra min side. Det ene er jo i del med, koncentrere mig om nogle specifikke geografiske områder, hvor det ligger naturligt. Det kan godt være, at der er nogle partiafdelinger, Enig. som bliver irriteret over det i Vestjylland, men jeg vil koncentrere mig om, om den sjællandske strategi. Ja, sådan så du det ikke bliver for tynd. Præcis. Ja, ja, ja. Altså, fokusere kampagneaktiviteter og alle mulige andre ting og budskaber til de områder, hvor det naturligt at tabe ind. Det var yes. den første ting, bare perspektiv. Og så er det sidste ting, det er, nu har jeg lige siddet og gennemtravlet de forskellige holdninger, der er på, på udlændingepolitikken blandt SF's vælger gennem tiden. Mm. De er jo grundlæggende den humanistiske politiske bølge, som vi så, der blandt andet fodrede ind i partiet der fra 70'erne frem efter, den er der jo stadigvæk. Og selvom de kører ind på den nationale kompromis om, at alle skal være benhårde på udlændingepolitikken, så tror jeg lige præcis på flygtningepolitikken. I den aktuelle situation, vi står i nu, der tror jeg, at de kan træde mere karakter med en vis fordel. Det tror jeg faktisk godt, at de kan vinde på. En. Fordi det ligger naturligt til dem, og på den måde sondrer de også mellem, hvad kan man sige, indvandringen generelt, og så den flygtninge-humanitære altså situation, vi står i nu her. Det tror jeg faktisk, at jeg vil satse ret meget på, for det vil give dem det der, sådan, de ne quoi, det der ekstra, ikke? Mm. Det tror jeg, det skal være det gode råd til SF. Det var de bevægende ord. <laughs> og, og som ja, altid, så er I jo meget velkomne til at følge os på de sociale medier og deltage i diskussionen omkring nogle af de ting, som vi lægger ud på vores Twitter-profil, der hedder PolsterPod, Polster Poster Og i det hele taget må I meget gerne, hvis I kan lide programmet, dele det på de sociale medier. Tak fordi du lyttede til Poster. Mit navn er Sune Steffen Hansen. Og mit navn er Jesper Klaus Larsen.